Entzun testua. Martxoaren 20 honetan erronka jarri diogu gure buruari, errelativitateren teoria ulergarri eta entzungarri egitea. Mila bederatzileun eta bostean kaleratu zuen Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria espeziala. Orduan uste eta zentzuaren aurka, denbora absolutu absolutua esan zuen. Aitor bergara fizikariak azalpen grafikoa euskadi ratian. Denbora ez dala absolutua, erlatiboa dela. Baina erlatiboa zerekiko, ba behatzen duenaren abiadurarekiko. Demagun, mi ditugula bata lurrean dugula, eta beste bat jartzen dugula nabe batean, hori bai oso arindoan nabe batean. Ba nabe horretan doan bikio horrentzat denbora astiroago pasatzen da. Eta orduan duan nabe hori bueltatzerakoan ikusten bata erabat zaharratuta dagoela, eta bestea gazte-gazte egon daitekela. Ze abiadura handian joan den pertsona horrentzat, bikio horrentzat, denbora astiroago pasatu indalako. Hori bai, horren efektuak nabariak izateko, abiadaroko handiak izan behar dira argiaren abiaduraren ingurukoak. Eta argiaren abiadura oso handia da, gaur egun, daukagun, tresnekik lortzeko. Ez inaztu argiaren abiadura irureun mila kilometro segundu godelea gure almenetatik urrun oraindik. dik. Mila bederatzerunda bostean teorio hori publikatuta ikertzen jarraitu zuen Einsteinek eta abiadura eta denborari beste aldagai bat zion, gravitatearena. Eta horrela publikatu zuen gaurko egunez duela 102 urte erlatibitate orokorraren teoria espazioaren beraren ulerpena aldatu zuena. Gravitatearekin baita denbora aldatzen da. Denbora ez da berdina Lurrean edo Jupiterren. Sezenbaitak gravitate handiago izan denbora mohotelago pasatzen da. Baina e, unibertsuan daukagun gorputzak daude oso arraroak izan daitezke. Zulo beltzak adibidez. Oso bitxiak dira, non hortxe gravitatea egiten da ba, singularitatea bihurtzen da. Zulo beltzean gara denbora ez da pasatzen. Hildo horri jarraiki bai ez zen unibertsoa ez dela estatikoa. Hilberri den Stephen Hawkingek garatu zuen hildoaren abia puntua da. Mila bederatzireun da amaseiko erlatibitate horokoraren teoría. Einzteni handi bost urtera, mila eta goita batean nobel sari eman zioten, baina ez, erlatibitatearen teoria gatik. Itxuraz, teoria okerra izan ziteken zalantzak zituzten orduan, eta efektu fotoelektrikoaren inguruan egindako lanagatik sarituzuten. Erlatibitatearen teoria ia da, forogatua dago.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 Mila bederatzileun eta bostean kaleratu zuen Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria espeziala. Orduan uste eta zentzuaren aurka, denbora etzel absolutu esan zuen. Aitor bergara fizikariak azalpen grafikoa euskadi ratian. Demora ez dala absolutua, erlatiboa dela. Baina erlatiboa zerekiko, ba behatzen duenaren abiadu erarekiko. Demagun, mi ditugula bata lurrean dugula, eta beste bat jartzen dugula nabe batean, hori bai oso harin nabe batean. Ba nabe horretan doan e, bikio horrentzat denbora astiroago pasatzen da. Eta orduan nabea hori bueltatzerakoan, ikusten bata erabat zahartuta dagoela, eta bestea gazte-gazte egon daitekela. Ze abiadura handian joan den pertsona horrentzat biki horrentzat denbora hastiroago pasatu indalako. Hori bai. Horren efektuak nabariak izateko, ho bidrokoso handiak izan behar dira argiaren abiaduraren ingurukoak. Eta argiaren abiadura oso handia da gaur egun, daukagun e, tresnekik lortzeko. Ez sinaztu argia abiadura 1 mila kilometr segun dugu dela gure almenetatik hurrun oraindik. Mila bederatzerun da bostean teori hori publikatuta ikertzen jarraitu zuen Einsteinek eta abiadura eta denborari beste aldagai bat gehitu zion. Gratearena, Eta horrela publikatu zuen gaurko egunez, duela eundabi urte, erlatibitate horokoraren teoria, espazioaren beraren ulerpena aldatu zuena. Gravitatearekin baita denbora aldatzen da. Denbora ez da behar lurrean edo jupiterren. Seisen baita gravitatean diago izan denbora motelago pasatzen da.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 Hildo jarraiki bai ez zen unibertsua ez dela estatikoa. Hilberri Stephen Hawkingek garatu zuen hildoaren abia puntua da. Mila bederatzireun da amaseiko erlatibitate horokoraren teoria. Einzteni handi bost urtera, mila bederatzireun eta ogeita batean nobel sari eman zioten, baina ez, erlatibitatearen teoria gatik. Itxuraz, teoria okerra izan ziteken zalantzak zituzten orduan, eta efektu fotoelektrikoaren inguruan egindako lanagatik sarituzuten. Erlatibitatearen teoria ia da, forogatua dago hamaitu da entzun gaiak, idatzi aukeratu dituzun erantzunak.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 zut testua Amaraunean gai librean Ferminerbiti. Duela aste batzuk Barcelona Co Sans tren geltokian. Iruera zetorren tren hartu horretik kioskorarai honnintzen egunkari batzuk gerosstera. Trenera urbildu nintzelarik hogeita ka urteko kuadrilla bat ikusi nuen, Iruinera zetozen uneside ikasleaak ziren. Ni egunkari pila besapean eta eguztiak pantaila eskuetan, kaskoak belarrietan eta mobilari ere etengabe erreparatuz. Belaunaldien arteko arrakala esaten zaio horri. Tudarik ez dago, kastetsu haientzat egunkariak besapean zeramatzen gizona historia aurrekoa zen,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 Zerbai falta zitzaileion egunari, beperko bat irakurri gabe utzi ez noen ba urrengo eguneko utsunearen kontsolaagarri. Interneten sartu eta ordezkoarekin hegarriaetzen saiattzea banuen barakit. Kontua da niretzat bezperakoa kontsolamentua den bezala, Internetekoa ere horixe dela, ordezkoa bigarren mailakoa. Javier Errearen heldiario olabida liburua irakurri berri dut.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 zehaztasunean eta empatian oinarritzen den kazetaritza. Kazetaritza honak historio interesgarria kontatzen ditu, paperean, edurretian, telebistan, interneten, da historia horiek barnea inarrosten badigute, hausnarketa eginarazten unkitu egiten bagaituzte. Ba, hori xera, benetako kazetaritza Eta zeregin horretan kazetaritza eta literatura adiskideturik. Izan ere badira barnea inarrosten diguten liburuak, gugan astarna sakona guzten dutenak Kontatzen dituzten istorioek ba bizitza ulertzen eta bizitzaz gozatzen erakusten digutelako bere argi ilun guztiekin. Amaraunean gai librean Ferminer viti. Duela astebatzuk Barcelonako Sans tren geltokian. Irunera zetorren tren hartu horretik kioskorai onintzen egunkari batzuk gerostera. Trenera urbildu nintzelarik, hogeita urteko kuadrilla bat ikusi nuen, iruñera zetozen e, Unesidade ikasleak ziren. Ni egunkari pila besapean eta ieguzdiak, pantaila eskuetan, kaskoak belarrietan eta mobilari ere etengabe erreparatuz. Belaunaldien arteko harrakala esaten zaio horri. Dudarik ez dago, gaztetxo ahien egunkariak besapean zera gizona historia aurrekoa zen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 Zerbai falta zitzaai egunari, bezperako bat irakurri gabe utzi ez nuen ba hurrengo eguneko utsunearen kontsolaagarri. Interneten sartu eta ordezkoarekin hegarriaetzen saiattzea banuen badakit. Kontua da niretzat bezperakoa kontssolmentua den bezala, Internetekoa ere orixe dela, ordezkoa bigarren mailakoa. Javier Errearen heldiario olabida liburua irakurri berri dut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 Zehaztasunean eta enpatian oinarritzen den kazetaritza. Kazetaritza honak histori intereslarria kontatzen ditu, paperean, edurretian, telebistan, interneten da historia horiek barnea inarrosten badigute, uznarketa eginarazten unkitu egiten bagaituzte, ba hori xera, benetako kazetaritza, eta zeregin horretan kazetaritza eta literatura adiskideturik. Izan ere badira barnea inarrosten diguten liburuak, gugan aztarna sakona guzten dutenak, kontatzen dituzten historioek, bizitza ulertzen eta bizitzaz gozatzen erakusten digutelako, bere argi ilun guztiekin. Amaitu da entzun gaiak, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 entzun testua Ese meridibat aipatu berdugu, Lenin-e ore aurreratu dugu, 1958ko urterrilako 20ean hil zuten Mahatma Gandhi, Indiako independentziaren aita eta batez ere edozein helburu lortzeko bakebidea galdarkatu zituen gizona. Gandik Eguafrikan induen eskubideen alde egin zuen, Indian independentzia aldarrikatzeaz gain kasta bajuenek gizarte antolaketan zerrasana bazutela adiratu zuen beti Mahatma Gandik Mahatma Gandhi Gaur berro eta emezortzi urte, bete ira Mahatma Gandhi ilzutelan, bere mezu eta ideien aurka zegoen hindu batekin zuen tiroka, bere txerabidean. Ilketak haunditu zuen Gandiren irudia, baina bizizenean ere, indiarrek, britainarrek eta zautuzuten guztiek mirestu eta respetatu zutela esan genezake. Mohandas Karamtsan Gandhi mila sortzirun deiru eta beratziko urriak bien jaio zen Indiako porbandar irian Amair urte zituela ezkondu zen Adin adinbera zeukan eskato batekin eta lause mealaba izan zituzten Londresen, zuzenbide ikasketak egin zituen ondoren India leitzu lizen abokatu egiteko baina handik biurtera Ego Afrikan eskenizioten lan postu baton hartu zuen Ogeta bat urte egin zituen Ego Afrikan eta anekin zion ondoren hain ezagun egin zen jokaera eta altarrekapena Edozen helburu lortzeko kemena behar da Ez de indarkeri erabili behar Eta beti egia izan behar dugu ardatz eta ipar 2019-an Indiara itzuli zen eta muimendu nazionalistaren buru bihurtu Eta bere oiko dotin erabili zuen hemen ere Bretanya undiaren gandik independentsia lortu alizateko Sarri preso, zazpe urte pasazituen kartzelan Baina beti zion, oore azela, kartzelara joatea helburu zuzen baten gati bazen 1200 da eta zazpian, Indiak independentzia lortu zuen, eta bitan banatu zuten, India eta Pakistan. Induistak ziren nahuzi Indian eta musulmanak Pakistanen. Gandhi uste eta aldarekatu zuen, bi erlikioek elkarrekin bizi behar zutela, baina horren aurka zenbatek hil zuen tiroka. Ezen beride bat aipatu behar dugu, lehen txagore aurreratu du dugu, 1200 bero eta zortziko urterriago eta marrean, hil zuten Mahamad Gandhi. Indiako independentziaren aita eta batez ere edozein helburu lortzeko bakebideak aldarrigatu zituen gizona. Gandhi, Hegoafrikan induen eskubideen alde egin zuen. Indiari independentzia aldarrikatzeaz gain kasta bahuenek, gizarte antolaketan zerresana bazutela adiratu zuen beti Mahatma Gandhiek hosasamir harchaldean. Harchaldean. Gaur berro eta 18 urte bete dira Mahatma Gandhi ilzutelan. Bere mezu eta ideien aurka zegoen indu batekin zuen tiroka bere etxera bidean. Ilgetak hautdituen zuen Gandiren irudia baina bizizenean ere Indiarrek Britainiarrek eta ezagutu zuten guztiek mirestu eta respetatu zutela esan genezake. Mohandas Karamtsan Gandhi mila sortzireun dairu eta beratziko urriak bien jaio zen Indiako porbandar irian Amair urte zituela ezkondu zen Adin adinbera zeukan eskato batekin eta lause mealaba izan zituzten Londresen, zuzenbide ikasketak egin zituen ondoren Indiara itzulizen abokatu lan egiteko baina handik biurtera Ego Afrikan zioten lan postu baton hartu zuen Ogeta bat urteak egin zituen Ego Afrikan eta hanekin zion ondoren hain ezagun egin zen jokaera eta altarreka Edozten helburu lortzeko kemena behar da. Ez de indarkeri erabili behar eta beti egia izan behar dugu ardatz eta ipar. Mila an maustean Indiara itzuli zen eta mugimendu nazionalistaren buru bihurtu eta bere oiko dotin erabili zuen hemen ere Bretania hondiaren gaindik independentzia lortu alizateko. Sarri iramazuten preso 7 urte pasatuen kartzelan baina beti zion ohorea zela kartzelara joatea helburu zuzen batengatika bazen da eta Zazpian, Indiak independentzia lortu zuen eta bitan banatu zuten, India eta Pakistan. Induistak ziren e, nahusi Indian eta musulmanak Pakistanen. Gandik uste eta aldarekat zuen, bi erlikioek elkarrekin bizi behar zutela, baina horren aurka zenbatek hil zuen tiroka Amaitu da entzun Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.